Jabul 133 dari ayat 1 sampai 3 Nyanyan Jaira Daud Lihatlah betapa baik dan menyenangkan hati apabila saudara-saudara seiman hidup bersama dengan bersatu padu Umpama minyak yang amat dihargai di atas kepala Mengalir turun ke janggut-janggut harun Mengalir turun di tepi cubanya Umpama embun hermon Menitik ke atas bukit Sion, kerana di sanalah Tuhan memerintahkan berkat hidup selama-lamanya.